Kvizítor, egyenest az Avignoni pápai udvarból, aztán a birodalom ura, Lajos király személyesen gyertek be, felséges uram, mert az éj közeleg, is nem tudni, mit hoz magával. A nap akkor már valóban lemenőben volt, és miután az 57 lovas beírt a tágas várudvarra, a kapu egyszerűen bezárult mögöttük. Kísérteties élmény volt.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 Szent Iván havában azzal hagyott itt, hogy minden tegyek úgy, mintha továbbra is személyes parancsait teljesíteném. A várat persze nem nekem kellett volna védenem, de hát Mél fájdalmas sóhajt hallatott. Oly sok minden történt azóta, hogyha mástól hallanám, el se hinném, és bizony száz Páter el trónik ki rá, amiért az illető a hazugság bűnébe esett.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 Hát étellel, itallal miképpen álltok? A pincéink. Roszkadásig vannak töltve, nagy uram. felelte büszkén mosolyogva a bencés. Sőt, nem csupán a pincék, de minden napra jut friss tojásunk, sőt, tejünk. Tej és tojás, kérdezte meghőkkenbe a király, s azzal lekászálódott a nyerekből.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 Az bizony mindannyiunkra ráférne mondta Angzsolajos, átengedve hátasát Lackfinak, aki a magáival együtt vezette be állásába a királylovát. Az udvaron újabb, teljesen egyformal azaristák bukkantak fel, akik vizet és friss hoztak az istállóba, még a királyi kíséret tagjai lenyergelték az állatokat.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 Mm-hmm. <laughs>